My hair, she thinks. <risa> radio te me unira. Un radio pentru toți românii. Români pentru romani Emisiune realizată de Ioana Nistor la Radio TV Unirea Internațională. Bună ziua, dragi români de pretutindeni! Sunt Iana Nistor și în următoarele 60 de minute voi fi gazda dumneavoastră la Radio Unirea Internațional în cadrul emisiunii Români pentru Români, proiect Pilot Radio, o puncte de legătură ce leagă orașul Arad de voi, dragi români de pretutindeni. Trebuie să vă mărturisesc o frumoasă uneltire ce astăzi pe fundalul acestei melodii ce adună în ea toată frumusețea neamului românesc, ne-a oferit prilejul, într-adevăr, după o lungă perioadă în care o planetă întreagă s-a confruntat cu necunoscutul pandemic, ca în studionul din Arad să se regăsească întreaga echipă ce participă la acest proiect pilot, la această puncte de legătură între țara mamă și românii aflați în toate colțurile lumii. Prin urmare, Alături de mine se află doamna Florica Aranta Cândea, pe care o salut cu căldura revederii după o lungă perioadă de izolare. Bine ai venit, Florica! Bună ziua români pentru români, bună ziua Radio TV Unirea Internațional, bună ziua Arad, bună ziua dragii mei colegi de lângă mine, din dreapta mea, din stânga mea, bună ziua dragi privitori! Uh... Această izolare a însemnat pentru mine o adevărată lecție de viață. Recunosc, eu nu pot să stau izolată niciodată pentru că în sufletul meu există atâta căldură și atâta dragoste încât trebuie să o împărtășesc cu toată lumea. Și cum aș putea să o împărtășesc chiar astăzi dacă nu de ziua trandafirilor Și mai când vine să zic, e vremea rozelor ce mor și mor în câmp și mor în mine Dar uh, melodia Moceriță cu Trifoi Mă îndeamnă la atâta visare Și la atâta picurare în suflet Încât am așteptat de mult această regăsire Dacă bine am socotit Exact astăzi sunt trei luni de zile De când ar fi trebuit să intrăm în, în Eter dar ne-am străduit am stat, -am, nu pot să spun dacă fiecare dintre noi a stat cu minți acasă, chiar pot să spun că fiecare dintre noi am venit și nu vorbesc în numele meu al tuturor, în numele meu nu am stat cu minți, dar ne-am ne îmbogățit sufletește pentru că este atât de frumos să poți împărtăși cu toată lumea, așa că dragi ascultători www Radio TV Com Vă așteaptă Sau telefonul de, de pe afiș Să ne sunați Îți mulțumim Florica pentru salutul adresat Și continuăm Tot cu o reprezentantă a echipei noastre Doamna Carina Baba Dragă Carina Te rog să adresezi un salut Celor care ne ascultă După această perioadă lungă Când ne-am confruntat Și cu propriile temeri și cu o schimbare radicală a modului de viață. Bine v-am regăsit, dragi ascultători, a emisiunii Români pentru Români. După o lungă absență, motivată de evenimentele petrecute în întreaga lumea, ne propunem să reluăm uh, dialogurile noastre cu oamenii frumoși ai Aradului. Vă așteptăm așadar în fiecare vineri, de la 17 ora României, să ne fiți alături. După cum v-am obișnuit, deja... Invitații noștri vin din diverse domenii, fiecare dintre ei dorind să ne împărtășească puțin din sufletul lor, din gândurile lor, din proiectele pe care le desfășoară, în ciuda opreliștilor de tot felul. În ceea ce privește domeniul educației, sunt multe de spus, reprezentanții instituțiilor de învățământ, făcând tot posibilul și reușind ca elevii arădeni să nu fie lipsiți de suport uman și material în vederea pregătirii lor. Despre felul în care au procedat despre felul în care s-au adaptat Situațiilor atipice ne vor vorbi în săptămânile ce urmează Îți mulțumim, Carina Iar un membru drag al echipei noastre Domnul colonel în rezervă Constantin Advădanei Ni se va alătura telefonic Pentru a-și împărtăși dorurile și gândurile sale sufletești Iar acum doresc să-l salut pe domnul Gheorghe Hodrea Bine ai revenit în studio, suntem nerădăptori să ascultăm cuvintele înțelepte și, de ce nu, experiențele de viață din ultima perioadă. Bună ziua români, de pretutindeni, bună ziua dragi colegi, bună ziua nevastă, că ești pe fir, salut familia, copiii, veniți de la Cluj, vecini, neamuri, prieteni, conseteni cunoscuți și necunoscuți. Sigur că a fost o perioadă destul de grea pentru mai toată lumea, doar că grație droadilor și serchezeaturilor și sarsamelor pe care le avem la îndemână mai comunicăm pe net, ne vedem pe Facebook, ne mai trimitem mesaje, povești de viață și pe de altă parte dacă mulți am stat între cei patru pereți de acasă. Eu am avut privilegiu, dacă tot m-ați întrebat de ultimile trăiri pe care le-am avut în această sensibilă perioadă, am avut privilegiu să mă retrag la casa părintească. Credeți-mă, dragi români, nu mai bine ca la casa părintească. N-aș vrea să mă laud cu asta, dar chiar aș vrea să vă spun că cei care locuiesc în mediu sătesc cei care stau la sat și au lucru suficient și activitate neobosită zilnic mai că n-au știu de pandemie. Dacă au avut curajul să nu urmărească știrile și să se dedice doar celor gospodărești, trebelor gospodărești. Îndrăznești să zic că perioada aceasta grea prin care cu toții am trecut într-un fel sau în altul, pentru cei care, așa cum zic, mă repet, locuiesc la sat, a trecut mai ușor. Eu însă am constatat asta realizând că timpul trece foarte repede, perioada despre care tocmai am vorbit, punându-mi la îndemână posibilitatea să readuc în actualitate lucruri pe care de ani de zile n-am reușit să le fac împreună cu cei dragi ai mei așadar încă o dată bine v-am regăsit și despre asta și despre multe altele în cele ce urmează Îți mulțumim pentru cuvintele calde și pentru că astăzi ne regăsim cu toții în cadrul emisiunii Român pentru Români Radio Unirea Internațional ne-am unit eforturile și am invitat oameni speciali oameni de suflet, prieteni dragi care știu să alină sufletul și trupul totodată este vorba de doctor Elena Astana Sentești, care vă asigur, chiar dacă nu se află acum, în prezență, alături de noi, sfaturile sale prin intermediul undelor telefonice vă va tonifica esența și vitalitatea în mod practic. De asemenea, suntem alături de un prieten drag sufletului nostru, al arădenilor, și nu numai, profesor doctorant Paul Krisner, căruia îi spun Bine ai venit, Paul, în emisiunea Român pentru Români, Radio Unirea Internațională. Știu că ai o misiune nobilă, aceea de a fi dascăl, precum și responsabilitatea sarcinii de a conduce o școală în calitate de director. În același timp, știu că ești un om al credinței ortodoxe, cu suflet de creștin curat, care devine un adevărat exemplu pentru cei din jur. Și nu în ultimul rând, ești pasionat de cercetarea muzei Clio, istoria, care îți oferă învățămintele trecutului pentru ziua de astăzi. Te rog să ne împărtășești emoția clipei de astăzi sub genericul Ideea de Suflet pentru o zi normală. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitație. Sunt onorat să fiu astăzi de alături de voi, de prieteni minunați. Sunt multe lucruri care le-ai prezentat, dragă Ioana, într-un om foarte mic. Însă, da rând și cu răbdare, cu trudă. <coughs> Am încercat să le facem față tuturor. Dacă doamna profesoară vorbea atât de frumos despre trandafiri, să nu uităm că astăzi este ziua internațională a trandafirilor și v-am adus în dar fiecăruia dintre dumneavoastră câte un trandafir din suflet și l-aș cita chiar dacă avem impresia că nu mai sunt l a cita pe Alexandru Macedonski într-un rondel spunea în felul următor mai sunt încă roze, mai sunt și tot parfumate și ele așa cum erau și acele când cerul era pe pământ eu cred că perioada care, în care ne aflăm nu face altceva decât să ne aducă aminte de frumusețea acelui cer care trebuie să fie noi iar pe de altă parte, pentru că îmi pusese și acea întrebare, ideea de suflet pentru o zi normală, sincer eu n-aș vedea o zi normală fără ca sufletul să se bucure măcar sau să zâmbească măcar o dată. Sunt multe de discutat la, cu privință la acest aspect, însă îți mulțumesc pentru, pentru această invitație în emisiunea ta. Salut și eu de asemenea românii de pretutindeni ori unde ar fi și unde s-ar afla pentru că înainte de toate zic eu să nu uităm că suntem români uh, Mulțumim Paul uh. pentru emoția cuvintelor tale Cu toții am avut în viață acea persoană care ne-a pus mai presus de orice, care ne-a îngrijit și ne-a fost alături mereu Din una. ți-ai dorit să-i mulțumești, dar cuvintele nu au fost de ajuns pentru a mulțumi eroului pentru a mulțumi omului care astăzi luptă pentru un scop mai presus decât el, ascultăm următoarea melodie, Smiling featuring Cabron, Cine îi salvează pe eroi? Ce-i mama și cu tata Cu gândul că vor crește marșul o să se întoarcă roata Le-au dat și lor super puteri, sunt mai puternici ca ei Acum sunt pregătiți să schimbe lumea, gata Curajul e de parde lor Și-a venit timpul să ne arate că pot că vor Să zboare pe deasupra tuturor Dar a uitat că și eroi mor Cine-i salvează pe eroi? Când rămân fără puteri Devin la fel ca noi Și merg și ei pe jos Că nu mai pot zbura Cine-i salvează pe noi Când nu mai ai ce să le ceri Că nu mai iau de unde da. Atunci când frica ne cuprinde Și nu ne mai salvează Decât dragostea toți prietenii, toată lumea îi acamă Pentru străini, fac tot ce pot să ajute până într-o zi Când se răpuși de o buscală. Și dintr-o dată parcă că toți au dispărut Când au văzut că nu mai pute și înainte au putut Și-au avea deseroul Dar am uitat că și eroi vor Cine-i salvează pe eloi Când fără puteri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 Fiindcă și tata a fost la fel La joc într-un tablou în care e tot mai puțin pastel Unii oameni uită și dacă le faci un castel Îi știi și tu, și tu, și tu, și tu și Azi nu mai ești cu noi când noi nu tușim Sau au toți, zici ca venim venin lor astăzi înseamnă puțin De-aia mai trag obloanele și silent Ceva de luat, nimic de dar mai silent nu mai sunas că nu mai vine urgent Sunt la pământ și nu-mi dă nimeni curent Cine-i salvează pe noi Că rămân fără puteri Și de fi la fel ca noi Și merg și ei nu mai pot bura Cine-i salvează pe noi Când nu mai ai ce să le cer Când nu mai iau de unde da Atunci când frica ne cuprinde Și nu le mai salvează Decât dragostea Români pentru români Motivul pentru care ești unul în această țară globală și globalizantă. Care... Emisiune realizată de Ioana Nistor la Radio TV Unirea Internațională. Am revenit în studio, dragi români de Sub genericul comunicare 100%, vă rog pe cei din studio să ne împărtășiți gândurile, activitățile desfășurate, sentimentele trăite în timpul izorelei la domiciliu. Florica, voi începe cu tine. Cum a fost experiența ta personală și cum o percepi astăzi? Da, mulțumesc. Înainte de a-mi împărtăși gândurile cu dumneavoastră Români pentru Români, emisiune realizată în stația pilot a Radio TV Unirea, aș vrea să dau citire unui mesaj Salutări prietenești de la Alba Iulia, semnează domnul colonel în rezervă, doctor-inginer Constantin Avădanei. Vă mulțumim, domnule Constantin, și vă așteptăm cât de curând în Eter. Să încep acum cu mine. Mi-a mi plăcut și nu mi-a plăcut izolarea. Nu-mi place ceea ce mi se impune. Drept dovadă pe o perioadă lungă de timp am avut un pamflet Il Se Moc de Soa de fapt îmi băteam joc practic și de mine pentru că trebuia să stau acasă uh, închisă sau în parc ascunsă și să circul între orele 11-13 așa că am avut o parodie 11-13, 10 episoade așa, uh, eu... Uh, nu pot să spun că am stat în izolare. Odată că revista Gutenberg, pe care dragii mei ascultători și dragii mei prieteni o cunosc, ediția de martie a fost făcută la telefon și pe taximetru. Vă rog să nu râdeți, este o realitate pură taximetru, taximetru, știți, vă mulțumesc, vin și mâine dacă e, trebuie. E. Și așa am făcut corectura, așa i-am dat uh, coperta trimisă tot pe taximetru de către Carina uh, și așa mai departe. Nu pot să vă ascund faptul că m-am jucat și cu cărțile, știți dumneavoastră, ca un copil acasă care stă ascuns și ce frumos m-am jucat. Odată mi-am uh, uh, mi scos și mie cartea, o altă carte a vieții care se numește Out In în afară cu mine și înăuntru cu alții cu ceilalți, cu domnile lor apoi am tot așa prin taximetru și la telefon vă rog să nu râdeți, dar acestea sunt momente care nu se uită sunt momente cât monumente pentru mine, să stai tu în izolare, doamne dar a fost frumos, apoi am supravegheat o carte a doctorului colonel Teodor Groza de la Codru, care, nu știu, cred că premonitoriu și-a intitulat-o Silabe îngândurate, la o editură din Arad. Și nu, cei din urmă sunt cei din tâi, bineînțeles. Am lucrat cu foarte multă plăcere cu Ioana Anistor și cu Gabriela Marco la, la două cărți foarte, foarte interesante și care vor face istorie, pentru că tinerii de azi nu mai știu culorile tricolorului și nici experiențele prin care a trecut un inginer militar de carieră. Este vorba despre cărțile domnului Constantin Avădanei, prietenul nostru de la Radio Arad. Știți dumneavoastră, Aradul și Alba Iulia fac o punte întotdeauna. Care este puntea decât istoria? Dumnealui a scos, a editat la Arad patriotismul, ideea de patriotism la român, prema, prefațată de către, doctor, de către Domnul profesor universitar Antonilica și <coughs> o aripioară este semnată de mine Cartea Are Aripioare, mai nou Și o, o aripioară semnată de domnul Ioan Gogea Cealaltă carte, uh, recent Îl așteptăm sigur că se vor lansa la Arad După ce trece de tot Încă suntem în stare de alertă Și mie nici această stare nu-mi place uh, Cealaltă carte se numește Valențe dintr-un univers aparte Trăind interioare și exterioare Ale unui uh, militar de carieră. Și n-am stat locului. Apărând tot online, tot în vreme de pandemie, revista Unirea de la Viena, sigur că i-am scris o scrisoare imaginară, cum altfel decât să-i spun că este o soră mai mică de a revistei Gutenberg. Am semnat-o împreună cu domnul colonel, pentru că noi amândoi sau și cei care suntem de aici în platou, suntem redactori ai Radio TV Unirea, și am mai făcut un, o evocare, un eseu argumentativ despre Învățătorul Zilelor Noastre, o carte editată de către Asociația Învățătorilor Bănățeni, prezidată de către prietena noastră Sorina Groza de la Timișoara. Sunt multe de spus. Acum vă întreb pe dumneavoastră, dragi români de pretutindeni, să alegem. Ce este mai bine? Starea de urgență? Starea de alertă? Sta sau starea uh, aceea de liniște și de pace interioară pe care ne dă trandafirul zilelor noastre? Mulțumesc, Ioana! Cu siguranță pot să răspund că starea de normalitate. Da. Și pentru că eh, doamna Elena sta în asente și este alături de noi telefonic, o rugăm să ne adreseze câteva cuvinte despre trecut, dar și despre viitor. Bună, Elena, și bine venit la emisiunea Român pentru Români! Bună, Ioana! Vă salut cu drag pe toți! Bună ziua, români magnifici! Mă bucur din tot sufletul să vă pot saluta. Vreau să vă spun că aici... Noi am evadat, suntem la Mare și la Eforie Nord ascultăm Radio Unirea, Interna Radio Unirea Internațional și nu numai eu, și familia de acasă. Așa că 10-15 persoane vă ascultă și sunt acum alături de noi. E o onoare pentru mine să vă fiu alături în această zi. Și pentru că m-a întrebat Ioana, cum am Trecut prin această perioadă, aș vrea să vă spun că, greu, niciodată nu mi-aș fi imaginat că o boală poate opri omenirea. Și din cauza unei boli mai grave sau mai puțin grave, lumea se va schimba în acest fel. Vreau să spun că am trăit frica. În primele luni mi-a fost frică, în primele săptămâni, pentru că sora mea a fost la un pas de moarte. A fost infectată cu COVID-19 și a fost în perioada în care încă nu exista tratament și a fost pe, între viață și moarte. A fost o noapte în care n-am știut dacă mai trăiește sau nu. Dar mulțumim... Doctorilor. Mulțumim în primul rând lui Dumnezeu că am reușit și a reușit să, să supraviețuiască, a apărut tratamentul și eu cred că noi atât de acum nu mai există un pericol atât de mare. Am încercat să ne adaptăm la noile metode de a preda. Eu lucrând și eu lucrând în învățământ la școala sanitară, deși destul de greu să poți online, pe Zoom, pe, pe Google Meet, să explici viitorilor asistenți medicali cum să îngrijești un pacient. E destul de greu. Dar așteptăm zile bune. Eu cred că va fi bine. Eu cred că trebuie să depășim uh, aceste momente și că putem împreună face lucruri frumoase mai departe. Cu siguranță vom face lucruri mai frumoase și cu siguranță avem speranță și putere de muncă. Și îți mulțumim. Îmi permiți, îmi permiți sau nu mai este timp, voiam să spun ceva cum privesc da. eu radio, radio Unirea Internațional. Uh, repede spun, se spune că într-un oraș era un tânăr cu pentru că eu sunt cu medicina cu o inimă frumoasă pe care o expunea tuturor și toată lumea le o da inima. Și atunci a spus, vreau să fac un concurs. Cine are o inimă mai frumoasă decât mine va primi premiul. Și s au adunat foarte mulți oameni. Și la un moment dat a apărut o, o persoană, persoană care și-a arătat inima, care era plină de cicatrice, care avea părți, bucăți în ea, care păreau nepotrivite la acest loc. Sângele curgea și a spus, tinere, am o inimă mai frumoasă decât tine. Și tânărul a spus, nu se poate. Da, ba da, se poate. Aceste bucăți sunt părți pe care eu le-am luat din inima mea și le-am dat altora. Nu se potrivesc la milimetru. Dar această acest lucru, această dărnicie și acest schimb de bucăți de inimă m-au făcut să cred că am cea mai frumoasă inimă. Așa văd eu Radio Unirea Internațional în acest, atât de multe instituții media cred că e acea inimă plină de bucăți ale voastre, ale tuturor care fac cea mai frumoasă inimă. Vă doresc o putere, o, o sănătate și, și o viață frumoasă în continuare Cu toții să avem radio. o viață frumoasă și te asigur că inima fiecăruia bate pentru familia sa, pentru prietenii săi și pentru toți cei care contează Și tot telefonic, un membru drag al echipei noastre Domnul colonel în rezervă Constantin Avădanei ni se alătură pentru a-și împărtăși dorurile și gândurile sale sufletești. Bună, Constantin, și bine te auzim! Bună ziua! În primul rând vreau să transmit un călduros salut de aici la Alba Iulia, colectivului red redacțional care realizează această emisiune deosebită, care este destinată românilor de pretutimieni. Vreau să adresez un călduros salut Românilor de pretutindeni, multă sănătate, audiție plăcută și o colaborare cât mai rodnică și așteptăm la Alba Iulia ori de câte ori au ocazia să treacă pe aici să se să, să, să bucure de această istorie a poporului român prezentă în zona noastră Alba Iulia. De asemenea, fiindcă astăzi este ziua trandafirului Roșu, vreau să adresez din partea mea a colectivului în care colaborez la Alba Iulia tuturor româncilor din lume câte un trandafir roșu, simbolic, pentru a crea această, acest sentiment de colaborare, de bucurie. Pentru că noi românii suntem un popor foarte vechi, foarte deștept, dar trebuie să avem multă unitate între noi și multă colaborare. Și de-aia noi luptăm la Luilia să întregim acest sentiment de colaborare, de știință și de ospitalitate ori de câte ori unde ne aflăm și ne întâlnim cu românii de pe tot timp. Mulțumim, Constantina Vădanei pentru dorurile și gândurile sufletești. Da, cartea, cărțile mele au fost prezentate de doamna profesoară eh, cu mare eh, o și documentare. Ele vor fi lansate la momentul respectiv, eh, când se va eh, permite libertatea de circulație noastră. Eh, bineînțeles, în centrele importante ale României, Prima dată o să începem cu Aradul și ele vor fi uh, destinate tuturor românilor de din Vom avea deplasări uh, în țările uh, în care trăiesc românii. Mergem la Viena, mergem la, în Serbia, mergem în uh, Bulgaria, în Republica Moldova și așa mai departe. Deci cărțile sunt pregătite și ele sunt adresate. Și cu de siguranță va fi da. un uh, proiect uh, în orașul Arad. Un proiect care va fi reflectat și în mass media, respectiv și pe Radio Unirea Internațional și, bineînțeles, și în cadrul salonului Gutenberg. Vreau acum să vă citesc un mesaj... Un mesaj primit pe telefonul uh, emisiunii Salutări de la Nădlac, vă ascult cu drag Mă bucur că ne reauzim online Salutări către redactor și invitați Astăzi, de ziua Batalionului Radu Golescu de la Rad Noi, ascultătorii, vă mulțumim că sunteți soldați virtuali Și luptați pentru propagarea culturală Astăzi, de Ziua Internațională a Trandafilor Roșii, primiți din partea familiei Marco, cât un trandafir virtual. Vă ascultăm împreună cu familia, cu drag, profesor Gabriela Marco, doctor în istorie. Vă mulțumim pentru gândurile bune. Iar acum, Gheorghe Hodrea, știu că alter ego-ul tău, ți-a fost confident, credincios, alături de familie în ultimele luni. Cum a fost experiența aceasta și ce proiecte plănuiești pentru viitor? Dragi ascultători, iubiții mei colegi, de când știu eu că mă știu, am fost un optimist. Sigur că trecem pentru o perioadă foarte grea, spaima ne-a cuprins sufletele. La un moment dat, vă spun sincer, mai ales atunci, în primele zile, chiar credeam că lucrurile se vor îndrepta spre un rău din care cu greu vom ieși Însă cu speranță și cu credință Cu calm, dar și cu rugăciune Către cel pe care îl avem în sufletele noastre Spre Dumnezeu, adică pe Dumnezeu Cel spre care ne îndreptăm De fiecare, fiecare dată gândurile și rugăciunile noastre Când ajungem la greu Prin sprijinul lui am ajuns să, ușor, ușor să depășim aceste momente Critice despre care vorbim în această emisiune Acum să mă întorc la întrebarea pe care Ioana Tocmai la care m-a pus așa într-o situație delicată Sigur că e greu să vorbești despre familia ta Pentru că n-ai cum să ai despre familia ta decât cuvinte de laudă Însă credeți mai iubiți ascultători din punctul meu de vedere și urmare trăilor pe care le-am avut și în această perioadă, trebuie să recunosc că <coughs> poate că niciodată n-am reușit să fiu atât de mult împreună cu cei dragi ai mei, cu întreaga familie. Mi-au venit copiii de la Cluj, soția mea a fost împreună cu noi Bucătăreasa familiei a gătit zilnic pentru șase persoane. Am fost alături de părinții mei care au o vârstă, o vârstă extraordinară. Nu știu dacă eu voi ajunge sau noi vom ajunge la, la 80 de ani, așa cum are tata, șapte și are cu mama. Dar de la oamenii vechi de zile, ca să nu spun că de la cei bătrâni, tot timpul a ei de învățat ceva. Dincă de faptul că în această perioadă trebuie să recunosc sincer Că nu am scris aproape aproape nimic, ci mai mult m-am denedicit cu lucrări gospodărești. Acum, după această perioadă critică, va trebui să accelerez motoarele la maxim. Am să vă spun doar numele câteva proiecte, după care o să dau cuvântul celor din jurul meu. Voi să încerc să tipăresc teza de doctorat cu numele Dar în viața Ortodoxilor din Ținutul Aradului, după care o să încerc să public poveștile Baștodiere, volumul numărul 14, pe care vreau să-l lansez într-un loc inedit, într-o frizărie, numărul 13, revista numărul 13 am lansat-o într-o brutărie, știți, a fost prezenți acolo. Am să încerc să mai intiprez două volume, povești din Parcul bătrânilor și povești din tramvaiul numărul 7. Dar despre astea, din nou, mă repet, cât și despre multe altele la următoarea luare de cuvânt. Mulțumim! Iar acum, Carina, spunem te rog, care a fost impactul pe care l-ai simțit? Impactul emoțional și chiar fizic, putem zice, în această perioadă. Cum ai acceptat situația impusă, având în vedere că ești profesoara îndrăgită a multor elevi? Nu am avut timp să mă gândesc prea mult la acest lucru, tocmai din cauza că sunt profesoara îndrăgită a elevilor. Am avut foarte, foarte multe de făcut, am lucrat cu copiii, dar pe lângă aceasta trebuie să finalizez două proiecte pe care le-am început în septembrie, Arta Include Nu Exclude, unul dintre ele, realizat în colaborare cu o mulțime dintre colaboratorii Salonului Gutenberg și curajul este teama care își face rugăciunea, un proiect de anvârgură foarte fain, care a îmbinat istoria, religia și limba română și literatura. Pe lângă acestea au fost tot felul de cursuri, de formare, am învățat să lucrăm cu copiii online, așadar, timpul nostru a fost ocupat în foarte mare măsură. Uite, Paul, aceeași întrebare ți-o adresez și ție. Cum ai managereat activitatea ta de dascăl și în același timp de director de școală? Vai, într-adevăr, foarte greu. Din, din păcate, nu eram niciunul dintre noi pregătiți, trebuie să spunem lucrul acesta, pentru că una este să vorbești despre o gripă normală, sezonieră, așteptându-te să-ți lipsească doi, trei, patru elevi, iar alta e să fii pus în fața unei provocări inedite care, zic eu, cred că în urmă costă de ani să mai mai întâmplat așa ceva cu... Gripa spaniolă. spaniolă, da. da. Și din punctul meu de vedere, copiii noștri, elevii noștri, sunt eroi care au, au rezistat și care au, au reușit să se adapteze mult mai ușor decât unii dintre noi, dascării. Da, ne-a fost foarte greu la început. Nu știam cum trebuie să ne organizăm, trebuia să facem tot felul de proceduri, ședințe de consiliu online ne era greu să intrăm în direct unii cu alții trebuia să facem un orar în, din mers să adaptăm un orar online să intrăm pe platforme, pe grupuri pe, pe tot, tot, cu tot felul de programe însă până la urmă am reușit am reușit să ne adaptăm, am reușit să să intrăm din nou într-un oarecare normal aș zice nu neapărat firesc cu lucrurilor Uh, am reluat activitățile, știți foarte bine, din data de 2 pentru pregătirea celor elevilor de casa 8-a, acum ne pregătim de examenul de valoare națională. Nu a fost ușor și aș vrea să le mulțumesc pe această cale tuturor colegilor mei care, uh, în spatele meu, chiar dacă nu ei nu se văd, în spatele unei instituții și a, a directorului, de fapt e o, o mână de oameni care lucrează continuu, oarecum anonim. Și am reușit să facem, să facem ca lucrurile să decurgă În așa fel încât să, în, în, să nu fie pusă în pericol viața niciunui elev și niciunui unui dascăl Da, ca director, într-adevăr, e foarte greu Pentru că e o chestie inedită cu care niciodată nu s-a întâlnit Cel puțin când suntem noi în viață nimeni Da, într-adevăr, mulțumirile noastre trebuie să fie sincere și trebuie să fie adresate punctual și social. Profesori, dascăli, medici, pompieri, ISU, fiecare are rolul său și va avea rolul său. Și Paul, am o rugăminte un pic mai specială, pentru că ești un prieten special care are o voce minunată. Te rog și cu toții te rugăm, să ne încânzi cu vocea ta, cu un mesaj pus pe linii melodice pentru românii de pretutindeni. Da, mai ai luat prin surprindere. De regulă, seara mi se spune că am o voce minunată când uh, dar, dar dacă ții aparat, uh, o să fac și efortul acesta, chiar dacă mi este foarte greu. Te rogăm. Uh, da, fiind la o emisiune care este dedicată românilor de pretutindeni. Copiilor de în acestei țări, aș zice eu. Cred că cea mai frumoasă piesă, dragă mie de altfel, este, este uh, atât de, de nostalgică și de minunată încât ne aduce aminte fiecăruia dintre noi de cine suntem până la urmă și de fapt de originele noastre. Fie că vorbim din punct de vedere biologic, de originele noastre ca și părinți, fie că vorbim de origini cerești. Uh, piesa se numește Mama inima mea. Mama inima mea. Mama inima mea. De când am plecat de acasă De când am plecat de acasă Nu-mi pace Inima Nu-mi pace De când te știu singurea, de când te știu singurea, singurea la plină la de dor, singurea plină de dor. La Hai põni mi ajutor. Noi põni me ajutor. Copiii sunt de-acasă. Copiii sunt de-acasă. Și, de -și de rămâie în singura Și rămâie singurată Să-i mai poți videodată Să-i mai poți videodată Da, un moment special și vă mulțumim pentru aceasta. Și pentru că astăzi este sărbătoarea internațională a trandafirului roșu, ce prilej mai frumos decât să ascultăm un șlagăr nemuritor semnat Florin Bogardo într-o interpretare impecabilă Moana Sârbu. Să nu uităm să iubim trandafirii! Drafirii, ei sunt pe acest pământ Un simbol al iubirii Și totuși de-o Să iubim drandafirii Ei nu ne vor ierta Clipe de lui Și pentru asta nu Destinul nu e vinovat, De vină suntem numai noi, Noi am întors cei care am trădat, Jurământul iubirii, Și-o clipă am uitat, Să iubim trandapiri, nu este adevărat Că sunt flori trecătoare Surântul lor curat Niciodată nu va pe pământ un simbol al iubirii nu este adevărat că sunt flori pregătuite sursul loc curat niciodată Pentru români. O aventură în lumea culturală globală și globalizantă. Emisiune realizată de Ioana Nistor la Radio TV Unirea Internațional. Oh, yeah. Am revenit în direct. Sunt Ioana Nistor, gazda dumneavoastră la Radio Unirea Internațional, alături de echipa din cadrul proiectului Pilotare de An Român pentru Români. Și pentru că speranța viitorului are valoarea prezentului, sub genericul 5 minute de lectură sau ce citim pentru sufletul nostru, îi rog pe cei doi domni care ne însoțesc să împartă cele cinci minute și să ne ofere o adiție a unui volum sau a unei poezii pentru sufletul nostru. Paul, Gheorghe, vă rog! Da, am să dau citire unui material care l-am scris în mod special pe unul din site-urile adădene. Tocmai... Pentru această perioadă sensibilă prin care am trecut, rugăciune și calm versus pandemie și pustiu. Am trăit să o vedem și pasta, și nu doar să o vedem, ci să o și simțim pe pelea noastră, tăbăcită de atâtea și atâtea încercări. Dacă în urmă cu o bună bucată de vreme, într-o după-amiază, pornindu-mă și încercând să merg la pas, prin cartier, pe binecunoscutele alei dintre și mai cunoscutele blocuri vechi de zile, M-a încercat o mare dezamăgire, adică liniște de cimitier, parcuri în întăcere, curți, pustii, sute de bănci uitate, uși încuiate la blocuri, geamuri ferecate, garduri vine tunse, balamale neunse, câini slabi, nemâncați, etc. De m-am văzut obligat să întreb așa, ca să mă aflu, întrebă, băi fraților și surorilor într-o credință, în viață, mișcare, cântec, joc și voie bună. Nu te-a dispărut cu toții. Iată că starea de fapt nu doar că nu a dat semne de însănătoșire, ci s-a acutizat pe zi trece, culminând cu o perioadă pe care tocmai am traversat o Astfel, din cauza pandemiei, au dispărut puțini muncitori care animau cât de cât diminețele mijloacele de transport în comun, părinții cu copii cu tot, stau ascunși în case, s-au topit bătrânii care mai ieri se sfădeau, între ei, pentru scaunele de la mesele la care se jucă așa sau sceptic în parcul bătrânilor, au pierit trecătorii ce dădeau zilnic viață străzilor urbei, lăsând în urmă câțiva, puțin la număr, probabil de sămânță, s-a volatilizat mare parte dintre vânzătorii de prin piețe, cu tot cu cumpărători, pensionarii tremură din toate închieturile prin case, lipiți cu ochii de ecranele televizoarelor, au dispărut până și certurile ce călătoreau ca o boală contagioasă și mutătoare de la bloc la bloc spre deliciu celor mari și spaima copiilor bisericilor, magazinelor, cafenelelor, cinematografilor, restaurantelor și atâtor locații au început să le rujnească lacătele de la uși, toate acestea în vreme ce pe stăți de pustii Seara, nici barem câinii comunitari nu se mai plimbă. Pe de altă parte, după ce au dispărut în timp fabrici, stadioane, denumiri de străzi, fonduri de carte, de parte, de ten, funciare europene, naționale, locale, iată că acum, în plină pandemie, au început să se facă nevăzuți, până și unii dintre cei mai curajoși oameni politici, ei în care alegătorii au investit încredere deplină, de plină, au prins viteză amețitoare asemeni găleții care după ce doar ea a avut privilegiul să scoată din fântâna răcoroasă apă rece pentru favoriți, se îndreaptă în cele din urmă cu tot cu lanțul rupt pe la cine știa cât a spre fundul, întunecos și mocirlos, îngrozită că nimeni nu o va mai scoate vreodată la lumina zilei. Peste toți și peste toate plutește o liniște devastatoare. Orașul zici că e un mare cimitir de la atâta tăcere și postiu ce-l încearcă. Câți însă dintre noi, oameni supuși modernității, ne-am gândit vreodată ceea ce acela postiul? În general, cuvântul acesta ne duce cu gândul la o regiune sălbatică, nepopulată, poate chiar acoperită cu nisip. Unii ori fluierăm apostiu, fie dezamăgiți de tot și de toate, fie din părere de rău, de plictiseală, ori din pagubă. Alte ori ne simțim postiți adică părăsiți, înrobiți parcă într-o stare de singurătate apăsătoare care aduce mâhnire, supărare și durere când ne aflăm însă că pustiul poate fi înțeles și ca loc umblat de cel rău numit acum coronavirus ce stă gata oricând să înghită pe cât mai mulți abia atunci pricepe în grozăvia nenorocirii ce se abate peste lume așa stă în lucrurile chiar merită să ne întrebăm noi pe noi înșine ne înfricoșează sau nu pustiul dacă da Haideți să ținem la cât mai mare distanță. Cum? Simplu. Prin reconsiderarea atitudinilor noastre față de semeni, comportament atât de necesar zilor de acum și cum altfel, dacă nu prin omenie și demnitate. Cât însă dintre noi trăitorii acestor zile, pe cât de luminate de tehnică, modernism și extravaganță, pe atât de întunecată de impostură, egoism și răutate, mai reușim să fim demni și drepți Câți dintre noi veți uite la aceste locuri binecuvântate, cu atâtea frumuseți, ce încă încântă ochiul. Mai avem puterea să stăm în picioare cu demnitate și într-o dreptate. Cu ochii mici și strânci, cu putere, am strivit în atâtea rânduri lacrimi. Ori ne-am mușcat buzele până la sânge, răbdând ba bajocură și în josiri de la cei care trebuiau să conducă destine și nu să le distrugă. Așa sunt lucrurile. Mai putem vorbi despre vernicie, destoinicie, capabilitate, sobrietate, o respect. Dar despre echitate, justețe, corectitudine, cinste și, în cele de urmă, omenie. Chiar așa să fim de năuci, încât toate acestea să le fi răcit sau pierdut, rătăcit sau pierdut definitiv, eu cred că nu. Și dacă așa stau lucrurile, înseamnă că mai putem spera la o schimbare în bine. O revenire la normalitate care trebuie să înceapă cu și de la noi, fiecare în parte, dar și împreună vom putea ține postiul departe cât mai departe. Acum când peste lume s-a ștenut o liniște cutremurătoare, când speranța lumească se pierde printre bușbieli decizionale parafate la nivel înalt, când știrile care mai de care mai controversate dau năval în casele noastre prin toate canalele de informare, când s-a constatat că principalul principiu al epidemiei produse de coronavirus este că nu respectă niciun principiu. Căzând se cerați de boală la întâmplare, tineri, bătrâni, copii, când am fost obligat să recunoaștem că în fața bolii și a suferinței suntem egali, iar funcțiile și rangurile nu fac doi bani, averele și toate cele materiale rămânând pe pământ mâncate de molni și de rugină. Acum, când nu suntem în stare cu toate cuceririle științei și ale tehnicii să pronosticăm momentul de final al grele încercări pe care trecem, trebuie să avem credința că prin rugăciune îndreptată spre Cel ce pe toate le vindecă și ne poartă de grijă și prin încrederea în medici vom trece peste toate și în curând ne vom reîntâlni unii cu alții. Cu convingerea că vremea pe care o trecem ne-a dus și clipe de trăire sufletească alături de cei dragi în familie. Iar în vremea ce va veni vom profita de fiecare moment al vieții, bucurându-ne de aspecte cărora altădată nu ne-am dat nicio importanță. Vă doresc tuturor multă sănătate îndemnându-vă la rugăciune și calm, oameni buni, să fiți buni și nu uitați, când răul tinde să cuprindă totul într-o clipită, voi nu aveți avă teme. Dumnezeu nu clipește niciodată. Vă mulțumesc! Mulțumim, Ghița! Mulțumim pentru momente speciale, mulțumim pentru viitorul pe care ni l-a arătat, chiar dacă trecutul este cumva sumbru, să sperăm că avem învăța din acest trecut pentru viitor. Iar acum, Paul, te rog. M-am gândit că cel mai potrivit ar fi în aceste momente să pun la suflet niște versuri a unei poete foarte, foarte dragi mele, care s-a sfârșit foarte de tânără, 29 de ani. Este vorba de Magda Isanos are o poezie superbă pe care o dedic tuturor celor care iubesc poezia și tuturor românilor de pretutindeni. Iar poezia sună în felul următor. E atât de trist să cugeți că într-o zi poate chiar mâine pomii de pe ale. Acolo unde vezi, o să mai stai voioși, în vreme. în vreme ce noi vom muri. Atâta soare, Doamne, atâta soare o să mai fie în lume după noi, cortegii de anotimpuri și de ploi, cu păr din care și mi-era coare. Iar basta, iar basta, tot o să mai crească, iar luna, tot așa o să se plece mirat, Parcă pe steapa care trece noi Noi sigur nu o să fim a doua oară Și îmi pare așa ciudat că se mai poate Găsi ta vreme pentru o oră Când viața Viața nu-i decât o picătură între la acesta care bate și celălalt Și îmi pare neînțeles și trist Că nu privim la cer mai des Că nu culegem flori Și nu iubim noi care Atât de repede murim Trebuie să mărturisesc că Mi-au dat lacrimile și trebuie să vă Mărturisesc că Avem nevoie de speranță în călătoria Noastră prin viață Avem nevoie de asemenea Prieteni dragi alături de noi Ca reazăm de nădejde Avem nevoie de bunătate Și iubire pe care să o împărțim Cu un zâmbet cald alături avem nevoie de cuvinte blânde care să ne aline suferința Avem nevoie de voce pentru a ne împărtăși dorul de cei dragi Dorul de casă, dorul de țară, dorul de români pentru români Iar acum, în final, vă rog pe toți să ne împărtășiți un gând de taină Un dor de cei dragi, un proiect de viitor Florica, ești prima! Da, sunt prima. Păi, uh, <coughs> odată că pe, pe fundalul uh, melodiei mocirită cu trifoi... Mai trebuia să spună, m -o cerut la mama a doi, dar nu, n-o spus. Vreau să spun că ne sosesc mesaje aici cu zecile. Trebuie neapărat să citez pe Mira Odagiu și pe doamna Maria Iftincă de la Vladimirescu. Mira Odagiu este, Odagiu este o colegă de-a noastră de la salon și îmi spune așa, sunteți deosebiți. Am rezumat. Vreau să vă spun că ne sosesc sute de trandafiri pentru fetele din studio. Mulțumesc, domnule colonel Consta. Constantina Vădanei pentru numele fetelor din studio, părinții preoți, de aici de lângă mine, să -mi scuze metafora, dar mulțumim oricum. Așa. Trebuie să mărturisesc că n-am înțeles o, o, o taină. O taină. O, oh, păi eu am o vorbă și îmi place să induc pe toată lumea în eroare cu metaforele mele. Și pot să exclam Ioana, ce mult te-am iubit. Dar dacă ați ști dumneavoastră cine se ascunde Și ce nume se ascund în taină Cum e cerința să mă exprim Sau ce nume se ascund în serialul meu Pardon, am uitat să spun că de la poeta Acum sunt cel mai iubit prozator Mă rog, mulțumesc celor care m-au votat Da, am trecut la proză Ce fel de proză? O proză romanțată Carina, da Uh, undeva voi fi citită ca și uh, o aneliana care caută un anelian, uh, l-am găsit, nu l-am găsit printre rânduri, cu personaje ascunse. Apoi mai am un serial foarte frumos, tot de taină, Ioana ajută-mă. Am decis să port mănuși marga, marca G. Doamne, dacă ați știți dumneavoastră ce, ce mănuși marca G ascund eu în aceste taine, persoanele de aici de lângă mine nu sunt ocolite oricum de, de metaforizare. Mie mi-a plăcut întotdeauna și îmi place să iubesc, să spun ce mult te-am iubit, ce, ce dor îmi este de tine. Asta nu înseamnă că strălucesc sau mă scald într-o iubire, dar ce poate fi mai frumos în sufletul unui om care își iubește familia, care își iubește casa, care își iubește copilul, care își iubește profesia, care își iubește acum, iată, platoul, ce dor mi-a fost de voi, ce mult v-am iubit, dragilor, ce mult iubesc pe toți acei Care ne inundă cu trandafiri Trandafirii sunt pentru toate româncile de pretutindeni Îmi scrie domnul Constantin Avădanei Vă mulțumim frumos Îți mulțumim Florica Pentru simbolistica prezentului Și sper să fie deslușită Cât mai curând Iar acum Carina Un dor sau un proiect de viitor Sau un gând de taină Păi în vara asta Vreau să mă bucur de natură Voi merge la pescuit mă voi bucura de soare, de dealurile mele și pe lângă asta voi citi. Am descoperit pe Nea Gugiuvara și vreau să citesc cărțile lui. Astea sunt proiectele mele pentru vara care tocmai a început. Îți dorim mult, mult succes și relaxare plăcută. Gheorghe Hodre? ce alegi? Ui să vă spun că așa puțin să mai înveseles atmosfera apropo de proiecte. În primul rând vreau să mă duc la, la frizer, <laughs> Pentru că... Uh, ah, e o idee, vă spun sincer, uh, trebuia să mă tundă cineva la un moment dat și mă tundă soția. Acum, știi ce? E, e bine păi, că... Soția că trebuie lăudată, în primul rând. Se, se pricepe, dar uh, am încercat să nu mă dau prins în mâinile ei, mai ales atunci când suntem uh, oareși cum supărați preț de da. 5 minute că dai și da, nu e bine. deci o să mă duc la frize pe dată să arașu eu ca oamenii, așa da să treci la chestiile Se si așa aș, vreau să vă spun că și vă spun că o să mă ocup puțin mai mult de proiectele mele literare și n-am să vă dezvolu un secret nu mai e un secret pentru foarte multă lume vă invit pe toți cei care veniți în, în Arad să mă căutați, să-mi dați de urmă și cu mare drag am să vă prezint uh, Muzeul Enografic Gheorghe Hodrea de la casa Părintească Acolo unde am investit atâta suflet pentru toți cei care poartă în sufletele lor uh, Dragul de casă și dorul amintirile de uh, Vatra Copilăriei, de la de la Uliță De poveștile Populare Hazliș, de tot ceea ce încă mai este curat în mediul sătesc pe toți vă aștept cu drag până atunci, până la o posibilă și viitoare întâlnire. Tuturor vă doresc multă sănătate, calm și rugăciune. Doamne ajută! Doamne ajută, într-adevăr, și salutările noastre și o vară cât mai frumoasă se îndreaptă și către domnul Ioan Gogea, manager la Radio TV Unirea și cel care a facilitat acest proiect de suflet. Iar acum, invitatul nostru special, Paul Krisner. Ai un minut Jumat Bine În primul rând vreau să-ți mulțumesc pentru invitația făcută Vă doresc succes pe mai departe cu emisiunile frumoase, foarte frumoase pe care le faceți Și salut românii de pretutindeni În ceea ce privește proiectele mele, prefer să le las, să nu le menționez Să le vedem când vor vedea lumina tiparului iar cred că perioada aceasta în care am fost toți la izolare, cred că a fost o perioadă când am reușit să ne cunoaștem mai bine pe noi înșine. În rest, la ceas de taină, la această de seară, vă doresc să vă simțiți bine în continuare, să trăiți în armonie, să trăiți frumos și vedeți, peste orice încercare am reușit să trecem cu bine, sperăm să trecem și peste aceste încercări ce vin în viața noastră, pentru că nu sunt altceva decât mici fragmente din frumosul nostru mozaic. Dragi ascultători, vă mulțumesc tuturor! Dragă echipă, vă mulțumesc pentru împărtășirea gândurilor, a trăirilor, a amintirilor ce au trecut cu dificultate, dar care ne-au făcut să primim cu speranță în viitor. Și trebuie să vă mărturisesc că astăzi fiecare dintre voi ați fost gazda unei familii adevărate, ați fost prieteni a românilor pentru sufletul fiecăruia dintre noi. În închiere, Ioana Nistor gazda dumneavoastră la Radio Unirea Internațional alături de echipa emisiunii Român pentru Români și alături de Radu Bădoiu XBG Media yes. și alături de prieten dragi vă, ascultăm să ascult, vă invităm să ascultați melodia interpretată de Nicoleta Nucă, muzică și text Adrian Daminescu, una dintre piesele tulburătoare ale românilor de pretutindeni, România Vă mulțumesc! foie perdut l'ho cuscat tu foie perdut l'ho cuscat tu vanatu ma vaje plin giardino scivanato un Moldova e tutto regato m din constanța În jurul lui la ruce, grele, găurind, pământ, mai, mai frate, Românii suntem mândri Noi românii suntem mândri I'm <laughs>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 radio pentru toți românii.